Þegar er nátti verið og kampua til Lehiutik. Ni bertsozalea betidanik umetatik izan naiz, baina bizi izan dut bertsolaritza beti idatziz. Bapateko bertso duela sortzi bat urte, ogei urterekin bilbon, bertara ikastara joan nintzenean, elgoi barrenez genukan bertso eskolarik, eta eneukan inguruan bertsoa gustatzen zitzaion lagunik ere. Eta bilbora joan nintzanean aurkitu nituen bai bertxoa usatzen ditzaizkien zitzaien lagunak, bai bertso eskola bat, eta bertan ase nintzen bai kantatzen, eta nenengo plaza egin nuen, bai handik bi urtera, hogeita bi urtea <tusurra> ushue albergdi elgoli bartaren butza dugu idazle bena baita e ausnarketa egilesen eta beste hainbat ildotan bessala emastia kementuatu die like gisonen mundialat sartzea ben ik zen lekutik kanpo hegal egitea oartu dira be mundu arrotz batetan ziela edo hobek eraiteko behenzat egokituik edo pentsatuik ez izan ezzen mundu bateta. Beste arlotan bezala, bena kasu hontan bertsolaitzatzen, bertsolaitzazan e bai mazztiak iken dutu nekeziak Ez burtsan gizonek eba sterzen zutielakos, bena, bena. Heru eta sartuik beitutugu izateko manea, pentsatzeko manea, eta bata besten etzeko ikus pegiak. Eta beraz, ohaiko iparlehotik runtan, usue alberdik espikatuko teizku, se urhats, nulako traba, se ekari, edo nula egokitu behar dien, eta nula ikus lezaken ebai, egiazko bertso mundu parekatu bat. Egunko iparri par l'érotique du Guhaou. Sala i gajten hashi sielaik, ba och tessena, beshte e-masteik, gal tua. Garai hartan, e, bueno punta punta mailen e, Lujanbio genuekan eta ari ziren e, estitu arozena, eh Iratxe Ibarra, basiren banaka batzuk. Eta haien aurretik aritu ziren Cristina Mardaraz, eh Arantza Zuloidi, basiren, baina e, anekdota ziren gutxi batzuk. Eta plazaz plaza eramaten zituzten bitxikeria moduan, eh nolabait, eh hasiera baten gaijartzaileek eta aurkezleek aur, eh saio aurkezten zutenean ala aurkezten zituzten eta gaur gurekin emakume bat daukagu, zerbait e, bitxia e, zelako etzen bertsolaritzaren e, eremuan gauza normalizatu bat. in mastiaren prægentia bicchegabat besalla hduk cela etta ipad nulla bicisandien bicchega Giza hartu izatia, galtua. Bai, e, bueno, maialenek teorizatu du gehien, nik uste gai eta berak askotan aipatu izan du momentuan, momentu hartan, gaztetxo ziren garaian, haiek etzirela hainbeste oartzen edo zailtasunekin. Haiek jarduten zirela, baina askotan saioa amaitutakoan ba autoan sartzen edo etxera iristean baseudela halako krak batzuk barruan oso ondo identifikatzen etzekitenak zergatik gertatu ziren. dezerosotasson batzuk kokatzen etzekitenak eta hasi ziren lehenbiziko aldiz hitz egiten haien esperientziaari buruz eta konturatzen nola hasieran haiek beren nortasunari egozten zizkieten zailtasunak, esaterako lotxa edo ariketa jakin batzuetarako zailtasun gehiago ukitzea beste batzuetarako baino, edo gai batzuekiko, gai batzioi buruz kantatzeko zailtasuna edo umorea egiteko zailtasuna. Asistiren konturatzen nola, euren artean komunak ziren, haman komunak ziren sentxazioaiek. Tardoan lehen aldiz pentsatu zuten agian, dauzkagun ezaugarri hauek ez dira guren hortasunarenak bakarrik ez dagoezkio bakarrik guren hortasunari baizik konpartitzen dugun sexuari, za sexuak berarekin dakarren motxilari edo generoari. Alkartu ketaxu ni esker gaiskitzen itze. Hoy, et c' la cholique’cha run bat lotuk bai sita ver chou a vert choden nettic so son en spa bat de la cos. Emakumeok ere kantuan hasi garenean hasigarago hartzen bertsolaritza, bertso plaza, bertso chapelketak gizonek eta gizonentzat egituratutako moduan daudela antolatuta. Bueno, hasteko tradizioan gizonek gizonentzat kantatu izan dute gizonak bakarrik egoten ziren lekuetan, Elkartetan, sagardotegietan, tabernetan, lekuhaietan emakumerik baldin bazen zerbitzariak ziren etziren festaren parte. Beraz, hor eh, garatu den kantatzeko modua, gorputz jarrera, gaitegia, doinutegia, umorea, hori dena gizonek garatu dute, ez emakumeen kontra, baina bai beraiek beraien moduan. Eta orain arte sinistu izan dugu bertsolaritza hori dela eta hori bakarrik izan daitekela. Baina ni benetan uste dut bertsolaritza izango dela bertxotan ari garenok, nahi duguna unean unean. Eta gaur egun... Gu ere, bertan emakumeok ere bertan gaudenez pentsatu beharko genukela, zer nolako bertsolaritza nahi dugun, ze moldetan, ze gairi buruz edo nola kantatu nahi diogun, ze gorputz jarreratan kantatu nahi diogun, txapelketak nahi ditugun ala ez ditugun nahi, ze ariketarekin nahi ditugun, ze ordutegi diren guretzat egokiak, nola uztartzen den bertsolaritza emakumeon bizimoduarekin, galderak asko dira. Nik uste galdera giltza dela guri leioak irekizizkiguna. Izan zen nolakoa zatekkeen bertsolaritza gizonezkoek garatu beharrean emakumeek garatu izan balute. E man dezagin bertsolaritza gizonen mundia izateko ordez e maztenaz la baiz goren gian zer agertu da galtua. Agertu dira lehen esandako galderak. iruditzen zaigu, eh, desberdinak izango liratekeela gaiak, desberdinak izango liratekela bertsoen lekuak, beste leku batzuetan ere kantatuko liratekela, kantatuko desberdinak izango liratekela gorputz jarrerak, ez genukela kantatuko seguraski eskuak patriketan sartuta edo eskuak izkararen atze aldean jarrita, ez dakit mikrofon erabiliko genuken, ez dakit kantatuko genuken ofiziotan ari garrinean bezala, bi bertxulari elkarren ondoan baina publikoari begira eta elkarri begiratu gabe, agian beste erabatean kantatuko genuke, Esta dakit nolako izango litzateken gure umorea, estakit bertxo chapelketarik antolatuko genukeen, antolatuko bagenu ze arik eta proposatuko berrituzken, ze epailek valoratuak eta ze irizpideren arabera galderak zabaltzen dira. Eta oso interesgarria da ze ordura arte jartzen zara pentsatzen bertsolaria izatea gauza bat dela eta eazuk zure hortasunetik eta zure emakume izatetik nola bete dezakezun bertsolariaren irudi hori edo figura hori edo lan hori edo rol hori baina bat esaten duzu agian alda daiteke hori ere eta nik ez daukat zertan inor imitatu ez daukat bertsolariarena egin beharrik egin dezaket kantatu eta saiatu eta saiatu era batean kantatzen bestera batean hanka sartuko dugu atera orduan oso ere mu interesgarria dan ikuste gauza asko daudelako oraindik eh, frogan jartzeko eta saiatzeko Hippar Leiotik Gai sa hanich Ba da Proban Esateko Galtro hanich Ai diyan Bena galtru hoien arapostuik agertzen ote eta galtruak. Nik erantzunak e, agertzen ari direla noski e, esaterako eta gauza simple-simple bat. Emakumeak kantatzen hasi aurretik, emakumeen rolak gizonek egiten zituzten. Gizonek kantatzen zuten emaztearen, alabaren, e, amorantearen, e, amonaren, paperean. Beraz, performatzen zituzten emakumeak, baina ez ziren zurra gara Emakumeak hasi zirenean, euren aotik kantatzen, gizonezko entzatere aldatu egin zen egoera. Se zurraragizko emakume bat ari hitzaileen hizketan, ez hitzaileen ari marrazki bizitun bat. <laughs> kantari. Orduan hori asko asko aldatu da. Aldatu da esaterako baita ere gaiak emateko e, modua. Aldatu da gutxi oraindik, baina egin ditugu saioak non emakumeok bakarrik kantatu dugun, badez, lau emakumeko saio bat. Eta orduan konturatzen zera nola aldatzen den giroa, e, aldatzen den umorea, aldatzen diren e, gure artean harremantzeko moduak, gaiei heltzeko moduak, askotan inkontzienteki, baina aldatzen da. Hor badago oso termino interesgarri bat, gara ipatuko dute e, itzaldian, eta da estitxoa izagirrek sortu zuen, emakumera batua. Berak aipatzen du, askotan esaten da, neutrotzat daukaguna, Publiko ki, e, esparru publikoan neutroa iruditzen zaiguna beti dela maskulinoa. Hau da, umore normala, umore neutroa, umore maskulinoa da. Edo arrazoik eta neutroa, edo bertxokera normala, neutroa, kanona, maskulinoa da. Eta adibidez, umore agiterako momentuan, konturatzen ginen ez geneukala, eta ez daukagula, orain dik, emakumeok publikoki konpartitzen dugun umore koderik. Emakumeok gure artean gaudenean barregiten dugu umore jakin bat edo batzuk badauzkagu baina ateratzen garenean plazara gizonek bezala egin behar dugu grazia bestela jendeak ez du ez du ulertzen Demagun bertsoafari batean gaude eta bertsoafarian normalean izaten da momentu bat kantatzen dioguna bertan den jendeari eta umorez Konturatzen ginen nola beti gizonei abesten genien. Emakume bat bazen, salto egiten genuen pasatzen ginen eh, ondoko gizonarengana. Zer gatik zen? Aiz gaur mauleran ator eta nik pertsonalki ezaitut utzetut, eh, imaginatu bertsodara natorla ezaitut ezagutzen. Kantatu dezaket zuen ezaugarri fisikoei buruz edo momentuan gertatzen ari denari buruz. Ez daukat datu gehiago. Bertso afari batean Momentuan gertatzen ari dena da jendeari dela festan, yan edanean eta gizon bati esan dio seiok lasai asko ta ez da ez gertatzen grazia egiten du 3. E, kopa edaten ari dela eta ea nork eraman behar duen etxera, edo esan dio seiok ezu sudur luzea daukala eta ez da ez gertatzen edo esan dio seiok sartzen hasita dagoela baina emakume bat gehi adjektibo itxusi bat edo desegoki bat ez da barregarri suertatzen Zuk emakume bat izaten baldin badiozu irugarren kopa edaten ari dela, edo izaten baldin badiozu lodi dagoela, jendeari arrespetu falta iruditzen zaio. Emakumea eh, nolabait patriarkatuan babestu egiten delako pertsona independente bat espalitz bezala, eta bere burua defenditzen espaleki bezala beti salbatu behar da, eta beraz, eh, politezia hortatik edo babesten da eta ezin gauza itxusiak esan. Baina horrek zertzekarren, gu konturatzen ginen, e, gu ere ez geundila erosua alako gauzak esanez. Beraz egiten ginen isildu eta gizonari kantatzen genion. Eta beraz berriz mantentzen genuen emakumezkoen ikuse zintasuna. E, maz, te, ai, lotzen, zaion, klixeten, ai, patzeko, Bi-zi-tu bat. Oin dela urte batzuk, e, egin genuen bertxosayo musikatu bat, e, bi emakumezko eta bi gizonezko ginen kantuan, urtetan, zarautz e, ondoko, auzo, baserri auzo batean. Eta e, gai bezala jarri ziguten, bueno, pasazizkieten entzulei lau galdera, Eta galdera bakoitzari erantzun barzio ten bertzulari baten izenarekin. Adibidez, e, nor uste duzu mozkortu zena huetatik gazteen, beste bat zen nork uste duzu duela e, banketxean diru gehien, bestea nork uste duzu dituela autoko karnetean puntu gutxien, eta bestea lau hauetatik nor masturbatzen da gehien. Jendearen erantzunetan, ba lehena mozkortu zena noski gizona zen, puntu gutxien zituela noski gizona zen. Eta hor ba, gutxi gora bera e, bat zeuden bueno, neskok ere bagen euskan e, boska batzuk. Baina nortmastur bat da gehien, galdera horietan, bi mutilek zeuskaten, e, boto bozka guztiak eta neskok ez gen bat bera ere. Ni momentu hartan, asaldatu nintzen, eta pasa nuen saioa, ba irubaltaliz kantatu nuen emasturbatzen nintzela. Eta jendeari, em, gogorra egiten zitzaioen, etzion graziarik egiten, edo baserria auzo batzen nahiko tradizionala, agian grazia egiten ziren, baina ez ziren barre egitera usartzen, ez zen erosoa. Zuk, gauza bera kantatzen baduzu, giro feminista baten, jendea barrez lertzen da. Badakilako kokatzen, zuemaitza horrekin zergatik asaldatu zaren, zure erreakzioa dela errebotezko erreakzio bat, kantatzen duzula zerbait lortu nahi duzulako, baina baserria auzo hartan jendeak etzekien sinistu ala ez sinistu, jendeak ez zuen ulertzen haserratuta nengoen ala, ala ez nengoen, jende askorentzatzen zertan ari daneska zergatik esaten du hori. be ber il beste anekdota bat. Niri, azkenengo Euskal Herriko txapelketan, e, final azkenengo saioan, anera bakitzen finalera sartu ala ez. Tokatu zitzaidan, e, arkaitz estibailesekin kantatzea gai bati buruz, gaia zen e, zuek e, sauna batean zaudete, Eta batean, e, atea giltzatuta gelditu da, ezin atera. Ni txapelketa hortara joan nintzen, gaur egun ez nuke horrela egingo, baina prozesu batean ari nintzen, nire feminitatea eta feminismoa lantzen. Eta erabaki nuen, txapelketa hartan ez nuela e, panpinaren rola beten nahi. Ez nuela gizonezkoen e, desirari erantzuten dion, emakume... E, ez, ez nuela rol hori beten nahi, e, bertxotan oso erraza da rol hortatik, E efektista izatea, jendearen barrea eta reakzioa lortzea, baina nintzen ez dut hauekin nahi, beste gauzabatzuki egin nahi ditut. Nik banekien arkaiz estibaila esek zer kantatuko zidan, oso ondo ezagutzen dut, eta banekien e kantatuko zidala, mola, lehenengo bertxoa izan zen, e nire hasi da goraka, eta nik ez nion horri jarraitu nahi. Eta orduan duan, ez nekien zer egin. espero zen, koplatako harik eta bazen, eta zaten nola egin gaudut humorea bere desio horri erantzun gabe eta aserrea dira gabe, zega, aserrea ez da bat ere efektizta, ez du graziarik egiten. Horduan, bueno, al bezala kantatu nuen, baina jendeak, e, eta hurren gogunean prentxan aterazena zen, Uxio alberdik ez zion erantzun, eta erantzun nion, baina ez nion erantzun jendeak espero bezala noskin nik, eta beste edo zein badakiela esaten orraino bakarrik altxatzen altzaizu. Edo, zein dut, zakilaren inguruko txisteak, amaitezinak dira, edo noren tzat, danok entzun ditugu hamar mila aldiz. Ez panuen egin, etzen ez nekielako egiten, baizik ez nuelako egin nahi. Baina hori etzen ulertu, emakumera baturik, etzen existitzen. istitzen. u e sa yak sai s el kitchen bagia gentiac s bu ti habo compremisen e masse e realitate hoy dicit die. Jendeak esparatu e, duenaz beste zerbait kantatzen baduzu, asmatu dezakezu eta oso ondo dago. Baina askotan lelengo aldietan ez da ulertzen. Eta orduan e, beti emakumezkoak gaude zalantzan zer egin? jo eta benetan esan uste dudana eta hartu arriskua e, jende bat deseroso sentiarazteko edo ez edo adibidez maialenen lujan askotan haipatu izan duz, zenbat bertxo sakrifikatu behar izan dituen, gaiak kritikatze aldera, edo gaia zentratzea aldera. Unnen adiarazteko berri ze gaia jarri zieten e, zuek e, lehenengo pelikula pornoa, lehengo filme pornoa grabatuko da euskaraz eta kastinera zoazte, basa, beraz bakoitzak defenditu zergatik hartu behar saituzteten zuek. Ordan Maialenek pentsatu zuen, agian kritikatu beharko nuke emakumeok pelikula pornoetan izaten dugun rola. Zde, emakume bakarra naizen esaioan badakit beste inork ez duela esango eta nik esaten ez badut esangabe geratuko da. Baina era berean etorri hitzaion ideia oso humoretsua bat eta zen ah eta oh, oh, oh egiten dut bapo eta i, i ere bai iparraldekoentzako eta erabaki zuen kantatzea eburutoz hitzaion kopla humoretsua baina beste askotan kopla hori sakrifikatu eta esango zukeen e, Baina, pelikula pornoetan, berriz ere, emakumeok, eta behar dugu, nrola, eta askotan ematen dugu bertsolariak eman beharrean militanteak, zerbaiten militanteak. Ota arduan askotan izaten da nola bilatu oreka zu eroso sentitzeko zure militantziaren eta zure sen sortzalearen artean ez. Noiz jolastu eta, eta noiz defenditu, edo Bai, heben hartzen, guik antue bat, are? Bata anariren gu, abestia. Anari ikaragarri guztatzen zait, ez dakit konturatzen garen zeinen emakumezko lider gutxi dauzkagun Euskalkan tagintzen. Oso-oso e, bakarlariak bai, batzuk, baina ez asko, eta talde baten e, frontwoman, edo ditzen zailon hori ez, e, talde baten aurpegi diren eta haots diren emakume oso-oso gutxi dauzkagu. Inezo Sinaga, anari da beste bat, eta bueno, niri anari izugarrizko indarra transmititzen dit, bere letrak asko gustatzen zaizkit, e, egia da niri kantatzea asko gustatzen zei dela, baina musikan asko begiratzen ditu dela letrari, eta bueno, anari asko gustatzen zei. Ellotic e mast diac berciolaritza mundi beti usue alberdi ekin di -ek sonen mundy bad Iabiliak dien ahai diakke badutienez gizoneskuen Aztaparrak galtua. Buena, asko esatea litzaketan ikusten, esatenaren izen gauza asko kakotxa artean hartu behar direlaz, beste lehen batendu oso manikeoa dela, ez? Baina adibidez Andoni eginak berak sailkatu zituen baino doinuak, doinu M eta doinu Arren artean. Eh, doinu m askotan izaten dira bemol askokoak, eh doinu Arrak askotan izaten dira majorren egin, eginak, Adibide bat hartze harren 20 tristuraren kolorea baitu. Bai eta, eta borobilagoak dira doinuak, ez dakit agian adibide batekin hobet ulertzen da. Em, lari lari lari laro laro, lari lari laro lalo hori doinu maskulinotzat hartuko luk e, andoni eganiak, eta lari laro lara lari laro lara laro hori e, femeninoatzat eta askotan ez da kasualitatea izaten e, dut nik, e, erabat ziur nago denok daukagula guralde maskulinua eta femeninoa, eta E, bertxolariok egiten ditugun doinuen autaketetan gauza asko esaten ditugu. Eta adibidez e, bakarkakoetan doinu femenino gehiago erabiltzen dira, sortziko txikian baino. Doinu femenino, edo, bueno, doinu gozoago edo borobilago gehiago eta doniun zuzenago eta e, mosketa hundiagoak dituzten edo doniun zuzenagoak gehiago erabiltzen dira sortziko txikirako, ziria sartzeko, e, humorerako, eta horrega asko dago, humorea lotzen dugu ziriarekin eta ziria lotzen dugu askotan albokoa zapaldu edo albokoaren gainetik gelditzearekin, lehiarekin lotzen dugu eta lehiare ezte inoiz emakumearekin lotzen. Askotan ematen du emakume bat ezin dela leiakorra izan eta orduan e, ez pasara e, ematen du alperri zaudela bertsuaren munduan ze asko chapelketetan e, zentratzen da baina leiakorra baldin bazara ematen du etza dela zure zuri dagokizun ereduarekin bat uxu e alberdic esagutsen Dianez Bertso Machistaik Galtrua Adibidez, xempelarrek idatzi zituen beste garaibatekoak dira eta bere garaiko kontestua nolertu behar dira, baina e, xempelarrek idatzi zituen Andretxararen bentajak bueno, ikara arriak esaten dira badelako Andre bat Festa egitea gustatzen zaiona, eta esaten du Xenpelarrek ba, ardoa maite duela gizona baino gehiago, eta bueno, izugarriak esaten ditu e, e, bizkarra berotuko liokela, eta bueno, gaur egunean salagarria e, e, izango litzateken e, zerbait, ez? Baina adibidez, eta badak ez dela e, oso errexea izaten adibidez Fermin Muguruza kritikatzea, baina Fermin Muguruzaren kanta bat badan eri ez dakit askotan grazia edo negarrak ematen didan, e, Emakumeak gizakia da, sexu makina baino gehiago da, esaten duena. Ba. Eta da lengo jarrera paternalista hori ez. E, Iduitzez eit, esatea bera, e, badela gure kontrako eraso bat, e, noski, gizakiak garela noski hori baino gehiago garela ez. Eta hori erabiltzen denean aldarrik apen bezala, e, arrituta galditzen denean, eh? horral gaude oraindik. E, eta bueno, alako gauza txikiak dira lehenkoan adibidez ez da kanta bat daina. E, liburu aurkezpen batean e, Kirmën Uribeak aurkeztu du nobela berria, Muse izeneko nobela berria eta aurkezpenean e, esantzuen eta gelditu nintzen era bat harrituta, arri, e, nire nobelak hiru protagonista dauzka. E, bueno, izenekin ezagartuko, Jaherman e, e, Muse, idazlea, e, ez dakiz zain e, Tieri, e, idazlea eta Bik, emakumea. Eta halakoak pasatzen dira ia oarkabean. Iru diela, e, Emakumea esan da nahikoa dela ez dagola gehiago zehaztu beharrik. Imaginatu e, esan gobanunik nire nobelak hiru e, protagonista dauzka. Ainara lasa e, medikua, e, Ainoa arteta e, Medikua eta e, Mikel gizona. Harikide izaten da gauzak buelta ematen diegunean konturatzen gara zeen sexistak diren. Zenbateraino ez ditugun berdin bizi bisexuak. O hara gaien emaitian oficio bat emaitende like gente comprenditzen die oficio roisone na dela Gaiak hartzen denean eta esaten denean zu medikua zara, edo zu jubilatua zara, edo zu langabea zara, edo zu langilea zara, edo, beti mundu, edo zu kirolaria zara, mundu guztiaren imaginarioan gizon bat marrazten da. Eta beraz, emakumeok askotan zu enpresaria zara. Magialenek askotan erabiltzen du, erabiltzen du zu enpresaria zara eta hasik antuan gaur ere hemen txenator nire gona eta maleta. Zehaztu, gona bat daramat jantzita eta askotan esaten digute a berriz ere zuen gaiarekin baina ez badugu seazten neutroa maskulinoa da azkenean tesia hori da ez normala maskulinoa da kanona gaur egun zein da bertsolarari kanoniko bat e, bertsolarari normal bat litzake gizona Gipuzkoarra 30 urtetik berakoa heterosexuala ezkerra bertsalekoa kanona nahiko nahiko marraztua dago eta biduditzen zait bertsularitzarentzat interesgarria dela kanona zabaltzea alde guztietatik. Bai politikoki, bai sexu diferenteak egotea eta sexu bakeitzaren e, barruan e, era emakume diferenteak eta erabat gizon diferenteak, iruditeez kanona zabaldu behar dela alde guztietatik. OH gizonak bak di a e mastigark -e -ba bena roiyen artian gay lesbiena eta transexualak e izan argaliateke Hori ere da, oraindik, e, zabaldu gabere dagoen eremuetako bat. Askotan esaten da, eta nik uste bien dagoen ustea dela, bertxularitza gauza askotan oso jardun progrea dela, aurrerakoia dela, baina nik uste gai batzutan, E, oso oso atzetikoa, ez dugu ezagutzen publikoki e, armairutik ateraden bertxolaririk. Ez dugu ezagutzen e, publikoki lesbiana edo homoseksual identitatetik kantatzen duen bertsolaririk. Nola baita, privatuan e, gorde dute. Agian ez dute eskutatzen, baina ez dute erakusten. Eta ez erakustea, e, gizartea kontraduzunean, ia eskutatzearen e, parekoa da. Nola kantatu pertsonatik. Sexu bati atxikita egon gabe. Beraz, e, pertsonara iritsi nahi baldin badugu modua ez dela, gai hauetaz ezitz egitea, baizik kontziente izatea nolako eragina daukan e, bereizketa binario horrek gizarteko pertsona guztien e, artean eta horta kontziente izanik eta hor sortzen diren e, menpekotasun eta boterea harreman e, hori edaz kontziente izanik bakarrik lortuko dugula denot pertsona askeak izatea. Bai gizonak eta bai emakumeak, ze sistema honek naiz eta emakumeon gainean jartzen duen pisua agian agerikoagoa den, ni bat ziur nago, gizoneskuei ere ez dielainolako mesederik egiten. Eta hau apurtuko baldin bagenu denok izango ginakela askeago ta soriontsuago. Emastiak ben artian hobeki alkar kumprenitzen eta bertxua gozatzen badie. Bertxotan gizon eta emastiak behes aizia ideia bat ote izaten ahaldenez galptua. Ez, nik gustu dut pertsoak e, daukan gauza interesgarrienetako bat dela, denok batera aritzen garela eta ez dagoela eh mailarik, oda emakumen maila eta gizonen maila, baina horrek ez du esanai, eh emakumez osaturiko saiorik egin behar ez den, nik uste oso oso oso garrantzitsuak direla baita ere e, izatea gizonezkoek bakarrik osatutako saio pila bat daude eta emakumez osatutako saio oso gutxi, eta gure emakumera batu hori sortuko badugu, asmatuko badugu noizbait e, nola kantatu nahi dugun zein den e, gure umore mota, non sentitzen garen eroso, non ez, zertan eragiten digun gizonen ondoan kantatzeak, eta zertan ez, zer hon egiten digun, eta zer kalte edo zer erresten digun, eta zer zaildu, gauza hori denak probatzeko e, ezinbestekoa da, E, e, izatea saio mistoak eta, eta, eta bestelakoak lagunekin gertatzen den bezala eh Esan nahi dut ni gurutzeit pertsona guztientzat dela sanoa eh, Neska mutil gizone eta emazte denek batera e, planak egitea, baina urrengo batean e, emakumeok bakarrik ezinera joatea edo afaltzera joatea, gizonezkoak beraien joatea, seguri askotan gertaten zaigu adibidez, martxoaren sortzian e, leku batzuetan antolatzen dira emakumeentzako bakarrik diren e, bertsoafariak eta gizonezko askoa serratu egin izan dira e, horrekin. Eta ez dira hoartzen, emakume askorentzat urteko afari bakarra dela emakume artean konpartitu dezaketena. Eta emakumeok, e, ahidez esan izan digute ez, bai, eta beraz nahiago duzu egon edozein emakumerekin izan eskuindarri izan torturatzaile gizon jatorrekin baino, hau da, e, ertzera eraman da ez. Eta kontu ez da zinorekin nahiago dugun, baina egia da nik badaukadala e, emakumerik dolorren ere, konpartitzen dudan zerbait, eta da, jenero eziketa. E, biok gara emakume, eta badaude gauza batzuk konpartitzen ditugunak. E, noski, gizonezko askorekin, ni asko zobeto konpontzen naiz beste emakume askorekin baino, baina badago zerbait batzen nauena munduko emakume guztiekin. Eta da, generoa eta sistema binario honetan tokatu zaigun e, le, lekua. Bai. Azkenian zun den bertsolari baten lana galtua. Nek uste dut bertsolariaren eta edozein arte esparrutan da bilen pertsonaren lana dela sentiaraztea. Sentiarazi? eta pentsarazi, sentiaraziren barruan sartu daitezke, e, gozarazi, sartu daitezke e, ondo pasarazi, e, astindu edo dena dena delakoa, ez? Orduan irutsait importantea dela e, bertsolari diferenteak desberdinak egotea se ezin eskoa da batek dena egitea. E, bertsolari batek ezin du egin e, dena ondo, pentsarazi, gozarazi, e, ausnartuarazi, astindua serratu. Orduan Egotea, bertxulari diferenteak, honek pentsa harazten dit gai hauei buruz. Beste honekin, bar egiten dut, e, beste gai hauei buruz. Beste honekin, e, bueno, bakoitzarekin, e, e, eukitzea, e, ba, literaturan bezala, nik egitazli diferenteak irakurtzen ditut, goza desberdinak sentitzen ditut dut alako bakoitzarekin. E. Ipar Leiotik Bai, hebe nartzen. Guai kantue bat, are? Bigarren abestia, e, ez dakit ezagutuko duzun, ba, talde ez ezagunagoa da, oraindik, Napo Kairia izenekoa, e, eta bertako abeslaria e, Miren, e, dira, Miren eta Ander, Anderreki du, nire lagun mina umetakoa, ekuadrilakoa, eta Miren eibartarra, Ikaragarri ondoa besten duen e, neska bat. Eze iruditzen zait oso oso kantakera berezia daukala eta e, jendeari ezagutarazteko balio dezakela e, bera jene dozine, dozina bestik. postia. Galdera xelebreak e, gora zerbait esatekotan, gora zer. Gora umorea. Zer asarratzen zaitu? Haserratzen hau autoritateak oso gaizki mat. <risa> Kalean norbait gurutzatzen duzu, zerri begiratzen duzu lena bizi? Oso galdera zaila egiten zait, gaurre... <risa> Nire e, bikoteari galdetu diote, zerri ze, ze uste duzu egiratzen diodalanik kalean e, norbait gurutzatzen dudanean, eta erantzun dit, zeure buruari. <hieres> eta sinistu nahi dutez nahi zela, e, ain e, nartzisista ez dela hori bakarrik, baina nahi zaite e, kalean, Norbait igarri egiten zaigunean, begiratzen diogula berari, baina baita ere begiratzen diogula gure buruari pentsatuz, e, zer pentsatuko du ere nitaz, ez? Horto norba badagola gola joko bat. Animale, Animale bat bat zoin? E, Arranoa, egan egiteko. Identifikatzen nahiz e, arranoarekin. E, Idu ditzen zait, aipatu dugun e, maskulino eta femenino enten, bada ezaugarri e, asko nigan, E, maskulinora hurbiltzen direnak gehiago, femeninora baino, eta adibidez naiz eta arrano arreta emeak egon, eta enara arreta emeak egon ikusteko zeinen e, zoroa den sistema hau, enara femeninoago iruditzen zaigu arranoa baino. Arranoa lotzen dugu indarrarekin, ausardiarekin, e, eta enara gehiago ez, goxotasunarekin, e, joan etorri e, poliki e, e, eta nahiago arranoa izan enara baino. Ez da zina garai ontan kokatua izan, zointan ikusten duzu zure burua? E, beti eman izan ditpena, e, iruro egita sortziko maiatza biziez izanak. <laughs> eta eta agian, e, kokatuko nuke nire burua. Dena kuestionatzen zelako. E, asko gustatzen zait, galderak egitean, ere buruari. Eta irutzen zait, lehen asier-asierara gueltatuz, horregatik e, idazten eta kantatzen dudala. E, gustatzen zait dalako, nire burua eta nire ingurua e, gehiago ezagutzea eta hortarako modu bakarra galderak egitea eta erantzunak topatzen saiatzea delako. il part Hala, hundan uren zentzaikula uaiko ipar lehotik eskerak berri zeusue alberdiei, be pasentziai eta horzaz gain, jakin emanaldi hau asterehen haratsuntan beian behatzen ahalduke zela bede atzionetan uskaliratietan dagun astian beste solasik neskenegun goiz batez beitukegu aste gozo-gozo batiga nuskaliratier beha posible balin bada izanuntza. <laughs> ¶¶¶¶